Mert? Mondják, nem kell ellenség annak, kinek a marátja magyar. Hat jó a Kiszeben, Európa nem ilyen gyereket. Jó reggelt kívánok, jó napot kívánok, jó estét kívánok. Ki mikor találkozik ezzel a mai műsorral? Ma a február 8-a a szerda van, a pontos idő 4 reggel ami semmilyen vonatkozásban nem mérvadó, mindazok számára, akik később nézik vagy hallgatják meg ezt a kejfejöncsit. Egyáltalán ezt a nyelvezetet, tehát ezzel a nyelvezettel, óvattal kell bánni ahány műsor, annyiféle hozzáállás. Ugye alapvetően háromféle műsor készül, Mostonság a Kéfe Jancsiban, van a korábban rögzített beszélgetések, portrék és beszélgetések, mint amilyenek a héten voltak. Két fiatalemberrel és két kevésbé fiatalemberrel. Az, el, az utóbbi az hétfőn, az előbbi az kedden volt. <kül> Aztán van egy ilyen műsor, mint a mai, amikor egymásai vagyunk, 061 88 12 Ez egy telefonszám, föl lehet hívni és lehet beszélgetni velem egymással, akárhogy szólózni. 06 123 8812, és aztán van a csütörtök és a péntek, amely alapvetően különböző közéleti emberek számára van fenntartva. Valakinek tetszik ez a struktúra, valakinek vegyes, bárha belenézek más YouTube csatornákba, amelyekre semmilyen módon nem hasonlít egyelőre az enyém, és ez lehet jó, lehet rossz, de tény, akkor ott is különböző műsorok vannak, legyen ez a Partizán vagy a Friderikusz. Uh, ott is eltérő műsorok vannak, uh, és itt is eltérő műsorok vannak, uh, hogy ezekre egyébként mikor mi várható, uh, a maga módján a Facebook oldalán a Kejfejáncsynak megpróbálom felhívni a figyelmet, de a Kejfejáncsi az a gyűjtő fogalom, amely az egészet egyben tartja, jelenleg ezt a három különböző változatot. Legyenek szívesek feliratkozni a Kejfej YouTube csatornájára. Lassan, de <coughs> nő a szám. És lájkolják like a Facebook oldalát. Ez elengedhetetlen egy YouTube csatorna fenntartásához. Örülök, hogy érdeklődést váltott ki a hétfői és a keddi műsor. Ezekről is beszélgethetünk, és bármi másról. Fellapozhatom a 24.hut az origót, vagy amit akarnak de nem tudom, hogy érdemese, e valahonnan máshonnan étlapot szerezni. A Facebook oldalon azt írtam, hogy máskor, évekkel, sok-sok évvel, de olyan nagyon sokkal nem, mondjuk öt évvel ezelőtt a Kéfe Jáncsi, a megszólalt Donát Anna, <köhem> megszólalt az LMP az lnp a legkülönbözőbb emberek vannak, Smuk Erzsébet és Ungár Péter, ha megszól a Gyurcsáj Ferenc évértékelő, aztán majd biztos jön Orbán Viktor a maga évértékelőjével. Akkor kiértékeltem az évértékelőket, mint annak idején emlékeznek, 2001-ben ezzel sikerült összerugnom a port Rogán Antallal, hiszen elnyertem az antipátiáját abból adódóan, hogy szóvá tettem az akkori barátnője Nezharisnyáját, ami tartós Gát volt aztán a kettőn kapcsolatában, amelyről ma már nem is lehet beszélni, holott nagyon bimbózóan indult a 90-es évek második felében, amikor Oblán Viktor kabinett főnöke volt. Hát erről én például nem akarok semmit sem mondani. Hogy miről akarok mondani, nem tudom, kicsalogatják belőlem, holnap-holnap után ismét két felvétel lesz, Aktuális politikai eseményeket, vagy egyáltalán a politikai légkört két meteorológussal fogom megbeszélni, két egyébként viszonylag sokszor és sok helyen használt meteorológussal, Csintalan Sándorral és Horn Gáborral. Próbáltam más összeállítást létrehozni, Korábban biztos elmeséltem volna, hogy hány emberrel próbálkoztam, aki így vagy úgy vert át, vagy pénzt kért, vagy egyebek. Minden esetre igyekszem örökbe fogadni ezt a párt, hogyha működnek, mint hogy örökbe van fogadva a pogány Ádám Lakatos János és a Csider István Zoltán Bakás Tibor kettős. Most már csak az a kérdés, hogy ők is hajlandóak-e arra, hogy én örökbe fogadjam őket, mert akkor a jövő héten ismét felvétel lesz velük. Például Gyarmati Istvánnal fog beszélgetni. Kicsit egy messzire jött ember fog készülni az orosz-ukrá háborúról. Egyáltalán, tőlünk keletre zajlik. <kül> Nehezen tudok mit kezdeni azzal, ami ott van, és ami abból visszatükröződik a médiában, meg az én életemben. Így aztán arra gondoltam, hogy készítek egy beszélgetést. Ez egyébként sok szempontból az életmódom, ha valamit nem tudok, vagy nem találom, vagy akármi, akkor csinálok róla egy műsort. Ha nem csinálnék, akkor fogalmam sincs, akkor lehet, hogy csavarhúzót kéne venni a kezembe, vagy meg kéne tanulnom valamit, amit korábban nem tanultam meg, vagy elfelejtettem. És még egy dolog van, ugye március hatodikán, ami már nincs ide olyan nagyon messze, én nagyjából másfél hétre eltűnök a születésnapomon, és terep elkezdtem az ezekre a, műst, ezekre a napokra való műsorok előkészítését, amely minden nap fél óra és egy óra hosszban, majd ki fog derülni, melyik, milyen hosszú lesz, múltra való visszemlékezés lesz, olyan e-mailek segítségével, amilyeneket önökültek nekem, <kül> Alapvetően a Kejfejancsival kapcsolatosak, de könnyen lehetséges, hogy ezt az időtávot kiterjesztem a 80-as évek második felére. Tegnap alapvetően Kejfejancsis e-maileket néztem, és Kejfejancsis panaszbizottsági történeteket. Olyan emberekkel vettem fel a kapcsolatot, akik az e-mailjük végén feltüntették a telefonszámukat, hozzátéve, hogy némileg félve hívtam fel őket, hiszen fogalmam nem volt arról, mondjuk 2003 vagy 2005-ös e-mailek esetében, 20 vagy 18 évvel ezelőtről beszélek, azért annak az esélye, hogy ugyanaz a telefonszám 1, 2, hogy életben van-e még, ezek nem vannak, lesznek, voltak garantálva, ezzel együtt. Ma már elmondható, bár a szerkesztésnek közel sem járok a végén, hogy nagy valószínűséggel minden nap, amikor majd 6 a és tizenötödike között jelentkeznek ezek az összeállítások, tizenötödikén nem, mert ugye március tizenötödikén ünnepnap van, így aztán akkor nincs kejfejeltsége, de talán ez nyolc műsort jelent, mindig lesz egy vagy két megszólaló, amely roppant érdekes lesz abból a szempontból. Tegnap meg is próbáltam, próbáltam elérni, hogy ne kezdjük el felidézni a múltat, de teljesen hihetetlen volt. Azt gondolják el, hogy beszéltem emberekkel akikkel utoljára 15 éve beszélhettem, volt, akitől nem is szépen váltam el, jé, ilyen is előfordult, és pontosan emlékeztek, vagy legalábbis körbe tudták írni azt, amire én egyáltalán nem emlékeztem. Eszemben van még egy könyv, amelynek nem találtam ki a formáját, de az egyik lehetőség az az, hogy különböző ilyen történések révén írja meg az ember a saját történetét, mások elmondása alapján, amire ő egyáltalán nem emlékszik, miközben mások valami érdemesnek tartottak ezekre visszaemlékezni, ezek megmaradtak benne úgy, mint ahogy egyébként a főhősben, most a regéről beszélek, nem magamról, nem maradtak meg. Iratkozzanak fel, tehát a Kejfejjelcsi YouTube csatornájára, és lájkolják like a Facebook oldalát, és ha van hozzá kedvük, akkor telefonáljanak, és beszélgessünk, hogy miről? Az életről. A nagybetűs életről. Tegnap, és tegnap előtt is úgy néztem a kejfejancsit, ahogy nem szoktam, mert ugye az ritka, hogy az ember csinálja és nézi is egyszerre, és olvastam a kommentárokat, amelyeket a műsorokhoz fűztek, a és a keddihez is, Roppan tanulságos volt, de ha nem veszik rossz néven, vagy rossz néven veszik megfelelő rész aláhuzandó, én azokhoz utókommentárt nem fűznék. Ha valaki egyébként a kommentár mellett veszi a fáradtságot, és megkockáztatja, hogy felhívja a 06 20 12 t akkor még beszélgethetünk is. A műsor, a mai, a mai Kejfej pontosan olyan hosszú lesz, mint amilyen mértékben önök érdeklődést mutatnak iránta. Hajrá, Kejfej Jancsi nézők, és hajrá, Kejfej Jancsi hallgatók! Kellenlenség annak, a parányja magyar. Hattjuk a, a, a küzöben, Európa, nem ilyen gyereket akar. Rossz a ére, azt mondják, megezi a húsnyers. Túl sokat iszik és sírva hazudja, még adni van kell. Azt mondják, vendégszerető, de nyelveket nem beszél. Könnyen fogal, de könnyen elvetél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 06 1 12 hogy változom-e vagy sem, nem tudom erre mi a jó szó, néztem tegnap és tegnap előtt a kommentárokat és most is ott van bennem a kisördök hogy miközben nem telefonálnak, miért ne nézhetném a mai műsorra érkező kommentárokat de a tegnapi és a tegnap előtti példa arról győzöttnek, hogy teljesen fölösleges és én a egyebek között a Kályfejácsi számtalan alcímében ből az egyikben azt hirdettem, hogy legyenek képesek önök és én is nem feltétlenül ebben a sorrendben szétválasztani a fontos a fontos talantól. Nem hiszem, hogy jól tenném, hogyha elvesznék abban, amiről egyébként azt gondolom, amit most nem mondtam ki. 061 12 Doban tenyerem véd, egy arc hosszú hajkor. Pislogó fényében látszik egy férfet száj és egy véres orr. Köszönöm barátum, zúról és a szememben néz. Sabakat hulló ki a füstel, nicsem bírés. Kilenc jöttek rám nagy darab. Nézed? Ugyan ez csak egy harcolás, semmi komoly. de láttad volna őket, az ám De elég a szóból, nem nagy úgy felejtsük el. Bárhogy is élni muszáj, azok szavakban fürdik a száj. Szá... mondom, hogy különböző internetes portálok szerint most éppen miről szól az élet, de természetesen pont most telefonálnak. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok, úr. Én azt szeretném mondani, hogy, hogy ez a törökországi föl, szörnyű földrengész annyira megrendített Mennyire? Igen, hatalmas területen mennyire rendített? De nem, nem, nem, nem, mennyire rendített? volna a városokat. Elnézést, mennyire rendítette meg Hát na, nagyon. Én még életemben nem láttam, nem, nem láttam ilyen hatalmas pusztítást, ilyen rövid idő alatt. De ez mit jelent, hogy megrendítette? A sorsok, a képek, a látvány? A, ké, a ké, képek és az emberek szenvedése ebbe a hidegbe történik. Hát, nagyon, nagyon, nagyon, nagyon szomorú vagyok. Ön, aki hisz Istenben, mit gondol, hogy miért tette ezt az Isten? Hát nem az, nem az Isten tette ezt. De akkor miért tűrte? Miért hagyta? Hát ez természeti katasztófa. És a természet az fölötte áll Isten? Hát Isten teremtette a földet, meg az eget. Hát akkor elvileg Isten kontrollálja a természetet. De hát benne van a Bibliában, hogy lesznek, lesznek természeti jelenségek, szörnyű szégek. És a Bibliában benne van, hogy ennek mi lesz az oka? Hát, nem, nincsen az úgy külön benne, de hát nagyon-nagyon-nagyon, ahogy látom a képeket is, Örülök, hogy vannak, mennek segíteni, de hát néhány embert tudnak csak megünteni. Köszönöm, hogy betelfonet. sajnálom. Én is sajnálom. Ugye szokták mondani, hogy én is sajnálom, bármit is jelentsen az. 061-253-88-12 Az Indexen második hír a földrengés. Az első hír a New York Times szerint súlyos a helyzet ukrajna vesztésre áll. Aztán a harmadik hír is a háborúval kapcsolatos. A negyedik, hogy Györfi Pál elárult a mennyi házi a a vármegyében az új ügyeleti rendszert. Én az új ügyeleti rendszerről csak és kizárólag akkor tudnék Önökkel beszélgetni, ha felkészülnek belőle. Olyan tempóban és olyan módon változik ma a világ, ami számomra követhetetlenné vált. Jó reggelt! Hallo. Jó reggelt! Jó reggelt! Bocsánat, fázis késés van. Annyi baj? Én a, én a Youtube nézem, és... Nem láttam, hogy megtetszik tetszik nyomni a gombot, hogy felvegye a telefont. De felvettem. Uh, szóval én, én, vagy háromszor, négyszer telefonáltam, én egyszerűen imádom önt. Imádom, és nagyon, de nagyon szépen kérem, hogy ne adja fel. Szóval de de a ma éppen -e? nem de ezt mire fölmondja, tehát ma még nem küldtem SOS jeleket. Tehát most éppen... én, én tudom, én tudom, én csak ö, azért mondom, hogy összességében minden áldott nap, én nekem 7 óra 14 kor le kell ülni a laptok elé, és őre kell kattintanom. A hétfő keddi adásról, ö, azt szeretném mondani, hogy a úrral készült, meg a másik úr nem. Csider István Zoltam. Igen, azt vagy négyszer megnéztem, mert borzalmasan tetszett, felemelő volt a tegnapi, hát megmondom egy őszintén, ez a lakatos János önnek a, a beosztottjaim. Hát beosztottjaim nincsenek. Jelde. Nem, nem beosztottjaim, együtt dolgozunk. Egy együtt dolgozunk. Szóval megmondom egy őszintén, azt csak kétszer néztem meg. Mert lehet, hogy azon gondolkodtam, hogy én bennem van a hiba, hogy még egyszer meg kell néznem azt az adást, hogy egyáltalán tudjam értelmezni. Vagy mi egyáltalán... volt benne először? Mi volt az, ami elő, az első látást követően nem volt elég értelmezhető? Mihez kellett még egyszer megnézni? Az, hogy egyáltalán el tudjam dönteni, hogy ez a két fiatal ember, Uh, idéző, hát hozzám képes fiatal emberek, mert én elsőjén töltöttem be a 65-öt, szóval tulajdonképpen mind a kettő bőven a fiam lehetne. El kellett dönteni, hogy nekem van egy 45-meg egy 38 éves lányom, hogy ezek uh, uh, ugyanúgy állnak-e a világhoz, mint ahogy ez a két igen, de ez egy alapvetően ember. fontos kérdés. Tehát a mai kejfejancsi és a régi kejfejancsi között például alapvető különbség az, és ezt sokan a szememre rúlják, sokan Nem. tudomásul veszik, sokan pedig az előnyére mondják, vagy az mondják, gyors. türelem, Nem. türelem, Nem. türelem, türelem. Értem. A, türelem. Hadd fejezzem be. Bocs. Nevezetesen az hogy különbözőek vagyunk, tehát nekem nem az a dolgom, hogy az embereket megváltoztassam, kérdéseket fölteltek, az, hogy az ön két gyereke ugyanolyan-e, beleért vagyok jóval idősebbek, mint akik egyébként kedden voltak a műsorban, vagy kedden beszélgettek, az, az a sokszínűséget mutatja, ez teljesen véletlen volt, hogy így alakult, nem tudtam, hogy pogány Ádám az ötvesben járt, vagy hogyha tudtam, akkor elfelejtettem, és az, amit ezt követően ez a két fiatalember egy-egy történet kapcsán elmondott, az önmagáért beszélt, hogy ki mit, euh, milyen tanulságot vont le belőle, ha egyáltalán bármilyen tanulság levolható belőle, az mindenkire rá van bízva engem biztorgálni, amiatt, hogy pont őket találtam meg, de hát ők ja, jöttek nem. szembe a Szent Lajos királyi félre, félre ért. Félre úr, nagyon félreért. Én nekem mind a két lányomnak kettő-kettő diplomája van. Szóval ez a két úriember is egyetemista. Én nem, én nem megrovásként mondom önnek, hanem csak lehet, hogy rosszul volt a választás, a két, a hétfői meg a keddi adás, hogy egymás után ö, tetszett leadni. De mi volt ebben én... a rossz választás? Hát az, hogy a bakácsúr az, az, az minden tarolt. Könyörgöm, én... Összehasonlít két dolgot, amit ön összehasonlít Én meg nem tudom őket összehasonlítani Egyik is nap is... megnézek egy mozit én... Másik nap megnézek egy másik mozit Ez két mozi Legfőbb azt lehet mondani, hogy az ember nem menjen ilyen gyakran moziba De ez két különböző film De ez én szeretek az ön járni szóval De mi volt a baj? De lehet, akkor... hogy, lehet, hogy nem ért meg Én eddig soha nem néztem önt Meg dolgoztam 8-tól ig Ugye, Jól teljesen, a 168 óra is teljesen vás volt. Nem is voltam mennyire YouTube függő meg ilyenek. De most mi volt a probléma? De, ne, nem probléma, én csak mondom. De most alapvetően a... azt nem mondja ki, hogy ön a keddi műsorral kevésbé tudott mit kezdeni, mint a hétfőivel. Erről van szó? Igen. De de attól, mert ön a keddivel kevésbé tudott mit kezdeni, attól még a Keddi műsor vagy a Keddi film, az nem volt felesleges, a Keddi film kevésbé hovas, fogta meg, mondta. vagy a Keddi film eh, kevésbé tetszett önnek, mint a hétfői, de Igen, ha akarnék, így, se mondja, tudnék csak hétfői filmeket előállítani. Én ezt értem. De meg, meg tudja én... azt mondani nekem, hogy a Keddi filmben mi nem tetszett? Fú, már most... Uh, uh, Szerintem kifog nyomni. Nem tudom, nem tudom önnek úgy meghatározni. Pedig meg kéne próbálni. Mi nem tetszett a keddi filmben? Szóval én, ez a, ez a János, szóval valahogy a hozzáállása, ez a, ahogy ott ült a kanapén, meg ahogy mondta, szóval lehet, hogy hülyén fejezem ki magam, csak én azt szerettem volna önnek mondani, hogy mind a két mozi, tartalmas volt. Az Isten áldja, nem látom? fejezte. Figyelj, olyan valvá, kicsit türelem. De. Álljon meg. Elkezdett egy mondatot, és nem fejezte be. Mert ha az nem tetszett önnek, ahogy Lakatos János ült a kanapén, annak kicsi a valószínűsége, hogy emiatt nem tetszett a ked. Miért nem tetszett? Fejezze be azt a mondatot, amit elkezdett, de nem fejezte be? Befejezhetem ön helyet, de nem azért beszélgettünk most, hogy ön helyet mondjam el. Én értem, de én akkor értem fejezze be. mint mond. De hát a így elé nekem, hogy. Nem az tudom, is volt már az Isten olyan meg, állsz. nem azért nyomom ki, mert nem tetszik, amit mond, hanem azért, mert körülményes. És az se baj, hogy körülményes. Nem értem le ezt a beszélgetést, de ennyi idő alatt fel kell tudni annyira oldódni, hogy valaki el tudja mondani, akár keresetlenül. Nem a szimpátiámat kell keresni. Ha valami sós, akkor azt kell mondani, hogy sós. Ha azt mondja, hogy nem akar engem megbántani, akkor azt mondja, hogy valami olyan fűszer van benne nagyobb mértékben, ami az ő ízlésének nem megfelel. Nem fogok... El, nincsenek elvárások, örülök annak, hogyha tetszik. Alapvetően egy dolgot szeretnék, ezért készül a, a könyfejancsi, hogy megnézzék, hogy gondolatokat ébreszen önökben, hogy egyébként tetszik, vagy nem tetszik, az másodlagos. Az első az, hogy eljuttassak önökhöz olyan gondolatokat, amilyen gondolatokat egyébként magánemberként nem tudnék eljuttatni. A keddi műsor, az teljes mértékben a véletlen műve volt. Menet közben alakult, rám lehet fogni, hogy felkészületlen voltam, de van olyan, hogy az Isten biztosít az embernek egy olyan eszközt, amivel ha él, akkor meg tudja, létre tud hozni egy olyan műsort, amiről nem is tudta, hogy ilyen lesz. Volt két fiatalember, volt két iskola, ennek a két iskolának volt két története, és mint egy messziről jött ember, aki egyébként nem akar okosabb lenni a résztvevőknél, kérdezte a kanapén ülőket arról, ami a saját történetük, illetőleg a másiké. Az, hogy ez önökben milyen benyomást keltett, azt elmondhatják. De ez volt az alapkoncepció, és, szám, és én őszintén sajnálom, hogy ennél sokkal többen nem látták, az átlag kejfejancsi nézettséghez képes jól teljesített, de az átlag kejfejelcsi nézettséggel sem vagyok elégedett. Hajrá! Legyünk minél többen, nézzék minél többen, és aztán, hogyha van rá mód, mint ma, akkor beszélgessünk róla. De akkor mondják el azt, amit gondolnak, és akkor fogok tudni kérdezni, vitatkozni nem biztos, hogy akarok. 061 253 8812 Jó reggelt Lakatos István vagyok, jó reggelt Jó reggelt Tegnap este háromszor is csuklanod kellett elvileg Nem csuklottam pedig Na, akkor ez a mondás nem mégsem igaz Hát, vagy késlehetetve lehet, kés fog csuklani Na, először akkor kellett, hogy amikor 7 óra 3 perckor a Vikszínházban odajött hozzád. Egy törzs Elnézést, elvitte a hangodat a cica. 7 óra 3 perckor odament valaki hozzá, a Vikszínházban. Addig hallottam. Így van, Horváth Péternek hívják, aki odajött hozzám, az egyik törzs hallgatód. Nagy örömmel köszöntöttem, és mondtam, hogy de jó, akkor beszélgessünk a szünetben, mire mondta, hogy itt csak valami álszünet van, mert bemondják, hogy szünet, de ne menjen ki senki, me folytatjuk az előadást. Úgyhogy sajnos nem tudtam beszélni Horváth Péterrel. Mi volt az előadás? E, nagyon. A kastély. láttam, és fenomenális. Ha lehet kulturális ajánlót, ugye régen szokott éle lenni, akkor azt javaslom mindenkinek, aki egy különleges darabot akar látni, mind tartalmában, mind formájában, az menjen el. Ez így van. a kastély. Akkor ezek szerintem már láttam. Láttam. Helyes. Na, hát a, a kis ki egyszerűen egy zseni. Nem tudom. De a hegedűs D az. Jobb szóra. Igen. Na, ez volt az első csuklás. A második, amikor vége volt a színháznak, és elmentünk a uh, píg színházzal szembeni oldalon egy pizzázóba, ami neked azért, azért kell, hogy ismerős legyen, mert a mellette lévő épület, vagy mellette lévő helység az Európa Kávé, ahol te tavaly nyáron a műsorodat csinálsz. Igen. Majd amikor bementünk a pizzázóba, akkor rám köszönte egy úriember, uh, 40 és 50 közötti lehetett, hogy szokott engem hallani, betelefonálni a műsorodba, és hogy ő is 13 éve kejfejancsi hallgató, és hogy mennyire szereti, és hogy szerinte egy éven belül te a leghallgatottabb YouTube műsor, úgyhogy csak türelem. Eljje. Képzeld de ezt mondta. Igen? És a harmadik? Ennyi. Hát ez volt a harmadik, hogy a, a, pizzában, a pizzától de mi van volt a második? tőúri ember. Az Európa kávéz, amikor még nem mentem be. Ja, ja, értem, értem, értem. Hogy ott volt az, hogy nyaranta, ott csináltad, nem nyaranta, az, hanem tavaly a... Ha már összehozott bennünket a sorsából adódóan, hogy telefonáltál, egyrészt a jövő héten fogunk találkozni, emlékezetem szerint, a másik pedig az, arra emlékszel, hogy jövő hétre be vagyunk írva? Arra emlékszem, hogy valamikor be vagyunk írva, Igen. de megmondom őszintén, hogy ez most a jövő hét. Ugyan a jövő hét a mindig, mindig, mindig csip, mindig csipogni szokott. Mondok. Türelem a Jánoskát kérdezem, ott három hétről volt szó, nem? Igen, jövő héten. A másik pedig az, hogy ö, ö, ugye összeállítások lesznek a múltról. Fölhívhatlak téged azzal kapcsolatban majd, amikor ezek a műsorok készülnek, és az egyik a panaszbizottságról szól, hogy te milyen emlékeket őrzöl a panaszbizottsági kirándulásokról? Fölhívhat és élénk emlékeket őrzök, amikor elkérték a személyemet. Oké, okay, rendben van, de nem csak erről lesz szó. Köszönöm, hogy hívtál. Én... Lakatos Istvánt hallották, aki csak névrokon a Lakatos Jánosnak. 061-253-88-12 A tegnap és a tegnap előtti műsorot is sajnáltam, hogy nem látták többen. foglalkoztat, de van egy sor dolog, amivel kapcsolatban egyrészt még nem tanultam bele annyira a Youtube-ba, hogy pontosan tudnám, hogy mit kell, hogy tegyek, és van egy sor dolog, amit hiába tudnék. Um, olyan dolgok múlik, amire nem feltétlen vagyok rá hatással. 061 388 12 Vegyek egy sorvezetőt, hogy ki miről ír. Ugye arról beszéltem, hogy fogalmam nincs, amiről a Györfi beszél. Azt tudom, hogy van valamiféle egyenetlenség a Magyar Orvosi Kamara és a belügyminisztérium között, mert most a belügyminisztériumban lakik az egészségügyi minisztérium, de ha ebből most le kéne vizsgázni, akkor arra kérnem önöket, hogy várjanak 24 órát, és akkor fölkészülök. Régen ez nem így volt. De hogy régen volt ez jobb, vagy most, erre nem tudok válaszolni. Más. 0612538812. Nézzük, mit ír a magyar nemzet. Magyar nemzetben az első hír korányék ügyvédje korábban striptiz várokat és pornóklubokat képviselt. Ez megelőzi a török földrengést, ez megelőzi, ez megelőzi mindent. Ez a magyar nemzet. Megelőzi Ukrajnát, korányi ügyvédje, korábban várokat és pornoklubokat képviselt. Most nekem erre valószínűleg nem kéne, de ahogy nem gerjedtem a többi hírrel kapcsolatban sem, csak nézek, mint a moziban, második hír tíz éves terve válha, válhat valóra Gyurcsánynak. Se háború, se földrengés. Korányék ügyvődje és Gyurcsány. Jó reggelt! Halló! Jó reggel. Jó reggelt. Hát 27 évig dolgoztam egy, a volt belügyminisztérium kórházában, egy csodálatos intézmény volt. A Városliget annó amikor egy ami szét verve. És most egy olyan jön, amit sokan a, ott dolgozók közül sem tudnak. Hogy mi lesz egyáltalán, mi lesz velük, mi lesz az tartozókkal? hogy mit lesz, úgyhogy. Ennyit tudok mondani, hogy egy csodálatos kórház volt. Igen, de én azt hiszem, hogy Győrfi Pál nem ebben a kapcsolatban nyilvánult meg. Hát nem tudnak, mivel megnyilvánul, mert teljesen mértékben, nem tisztázott, hogy hogy is maga alakulni, tehát a betegeknek megint egy, egy, egy, hát egy bizonytalan ellátási rendszer lesz. Bennem az maradt meg, és hallottam is, mert Vasaltam, vagy takarítottam, hallottam Kincses Gyulát bolgár gyögynél. Ezt sem nagyon értem, hogy megszól a Kincses Gyula bolgár gyögynél, de aztán később senkinek se ér rá, de kell nekem mindent értenem. Azt mondta, hogy az embert végül is, hogyha a mentőbe ül, akkor hova viszik, az egy orosz rulett, és arra gondoltam... Véletlen szerű dolog. Tessék? Egy véletlen szerű dolog. Elnézést, az orosz rulett és a véletlen az nem ugyanaz. Hát, nem egész az orosz rulet az arról szól, nem tudom hány helye van a töltőjének, mondjuk nyolc, beleraknak egyet vagy kettőt, megforgatják és elsütik. Aztán, hogyha elsütötték, akkor utána van -e még módja az illetőnek elsütni, az annak függvényében van, hogy főbelőtte magát vagy sem. Ha a magyar orvosi kamara elneke azt mondja, hogyha valakit egyébként a mentő elvisz kórházba, akkor az orosz rulet, hogy hova kerül, akkor ezt a mondatot valaki befejezi helyettem? Tehát azt gondolom, hogy ilyen nincs. És az ember mégis túlteszi magát rajta. Folyik le a víz a Dunán, és például a Magyar Nemzet onlineban nem tudom, hogy egy Gyula hanyadik hír, első hír a klubok. Második a gyorsány harmadik port fordulópont várható az uniós migrációs politikában, aztán jön Pilhál Tamás, aztán jön az érdektelen baloldali vitanap a parlamentben, az akkumulátorgyárakról, aztán jön az eredményes falusi csok, és tovább nem is megyek. Tehát valami egészen más fontossági sorrendben, mint ami egyébként az indexen volt. 061-23-88-12. Nézzük a 444 sorrendjét. A 444 azt érje, hogy 38.390, és akkor nekem biztos tudnom kéne, hogy ez micsoda, ez új Péter írása, ez LeBron James megdöntötte Karim Abdul Jabbar 34 éves rekordját. Ez megelőzi a háborút, ez megelőzi a gyurcsányt, ez megelőzi az orosz rulettet, ez megelőz mindent. Második hír, 556 közbeszerzésen indult, mindent megnyerte. János Körüljörögöm, ha kinész a kollégám, csuk ezt a fránya ajtót. A korrupció kutató központ Budapest újabb számításokkal. Ez a második hír. A harmadik hír, 10 milliárd dollárért ad el fegyvereket Lengyelországnak az amerikai kormány. Negyedik hír, egy mi hazánkos politikus fogta az orosz zászlót a kommunisták tüntetésén. Itt ez a sorrend. Nézzük a New York Times-t. A mentők versenyt futnak az idővel, amikor a földrengés áldozatai száma immáron 7700-ra emelkedett. Ez az első hír. Második hír, a videó kétségbe se túl, utáni keresést mutatnak a földrengés epicentrumának közelében. A harmadik hír, egy férfi meghallott a testvére hangját egy összedőlt Törökország épület roncsai között. Majd Bidenről van szó, aki élvértékelőt tart, magasabb adócsürget a gazdagokra és több szociális segélyre. Biden a hazug és még rosszabb kiáltozások után Biden elnök így. Így a New York Times, és aztán itt van LeBron uh, James, megdöntötte Karim Abdul-Jabbar NBA gól rekordját, Ez kérem ad a, talán a tizedik hír. Ez a 444-en volt az első. 061-23-88-12. Szabad a gazda. Amiről akarnak, vagy amiről nem? Ugye ma szabad a gazda, holnap ö, szabadok leszünk 7 óra 14 és 7.32 között, aztán Intermantel Zsolt és Kisambrus lesznek. Hogy fél kilenc után lesz -e még beszélgetés, az kiderül. A péntek még nem végleges, de nagy valószínűséggel Filippov, Navracsics, Horváth Csaba és Füljes Balázs. Hétfőn és kedden pedig az a két műsor lesz, amit holnap és holnap után fogok fölvenni, és nagyjából így alakul a rendszer március 6 ig ott március 6-án pedig korábban elkészített, de bodonatúj műsorok lesznek, amelyek összekötik valamilyen módon a közelmúltat a jelennel. 061-253-88-12. Azt mondják, nem kell ellenség annak, a barátja. Maga.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 Azt mondják, nem ír, nem olvas és semmiből nem tanul. Szép és az álma, de reggelre megfogulni. rossz a híre, azt mondják, minden harcban veszte. De egy valamit nem tudnál a jobban, semmilyen nemzet. mondják, de ne legyen... Jó reggelt! Halló! Jó reggelt kívánok! Fialó, egy ilyen megrögzött... Ha csak hanghallgató vagyok. Szeretném megkérdezni, hogy én továbbra se si tudom normál, az egyenes műsorok azok mennek, a többi meg nem jön. Azt hívják, hogy a honlap nem is működik, amikor a csak hangfunkción vagyok. Fog ez változni, vagy én már nem? Egyrésztről vasárnapig adtam határidőt a munkatársaimnak, hogy a Spotify-t beüzemeljék. E, ami pedig nem ezt mondta, azt mondta, hogy utólag nem tudja visszahallgatni a csakhangot. Nem, nem, nem, nem, nem, bocsánat, akkor rosszul fogalmaztam. Tehát élő, amikor felvett adás megy, azt nem lehet a csakhang funkción meghallgatni. Az Vagy az az én van? nem tudom, fogalmazni így. Tehát Türelem, amik mai nap az jön, rendben van, János. lehet hallgatni, az, Ö, a holnap is, holnap után itt is remélem, de amikor felvett műsort adnak le, azt én a csakhang funkción nem tudom hallgatni. És ez miért van így János? Azért, mert a csakhang az élőben megy. Oké, és ezen hogyan lehet változtatni? Sehogy, a SoundCloudon fönt vannak ezek az adások. Jelenleg a, a SoundCloudon találhatók meg ezek az adások. És az, az nem lehet, hogy nekünk nem ilyen bonyolult legyen, hanem ugyanitt, amikor rányom az ember a csakhangra. Arra azért nem lehet, mert Olyan? ugye élőben rögzített felvételeknél működik úgy, hogy akkor a, a csakhang van, és az aztán később Aha. megmarad. A korábban felvett műsoroknál nem, de ha minden igaz, akkor négy napon belül jelentést tesznek nekem a fiatalok, hogy mi a helyzet a Spotify-a. Ezt tudják oldani? Ez, a Sound... Ezt, ez technológiai kérdés. Ezt a SoundCloud-on megtalálhatja tehát oda kell elmenni és ott kell megtalálni, ami a Spotify illeti, arra abban a kapcsolatban 7 jelentést jelentés kapok a fiataloktól. Facebook és a és a youtube van Az mondja, minden poszba be van linkelve egyébként, hogy hol lehet csak hangfunkcióban meghallgatni. Jó, hát akkor majd megpróbálok ügyes lenni, az előbb adás. Facebookon, Youtube-on, de még egyszer rövidesen jelentést kapok arról, hogy a Spotify-t mikor fogják beüzemelni. És amikor jelentést kapok, akkor azt elmondja nek. na, no, na, ne. no, ne. természetesen. Okay. Rendben van. Köszönöm szépen. Én is köszönöm. köszönöm viszont. Ez például jellegzetesen egy olyan dolog, amin már valószínűleg túl kellett volna jutni ennek a műsornak, amely egyébként Október, november, december, január most fogja befejezni az ötödik hónapját. De hosszú ideig egészen más gondok foglalkoztattak, tehát hosszú ideig meg kellett kötni ezen a talajon, az volt a feladat, és most egy csomó olyan dolgot kell megtanulni és megvalósítani, amit már réges -rég meg kellett volna csinálni, de magának a kejfejancsinak a... Az etosza, hogyha ilyen szépen szeretném kifejezni magamat, ez az, ami eddig egy dolgot éltette, és technológiailag nem mindenben hozta azt, amit egyébként más csatornák hoznak, amelyeknek meg talán az etoszával lehet probléma, de nem szeretnék kritikus megjegyzéseket tenni most kivételesen másokra. Igyekszem, igyekszünk a különbséget lefaragni. Van egy csomó dolog, ami egész egyszerűen kívül esik az én tudásomon. Ezekkel kapcsolatban így aztán kérdéseket is csak akkor tudok fölvetni, hogyha egyébként mások olyan kérdéseket vetnek föl, amelyekre én nem tudom a választ, ezért másoktól megkérdezem, és amikor másoktól megkérdezem, akkor az ő válaszuk alapján kitalálom azt, hogy a dolgot merefelé kell fejleszteni, vagy hogy normális-e az, ahogy van, vagy sem. Ez korábban nem volt így, először van az, 2022. szeptember 12-e óta, hogy senkit nem kárhoztathatok, hiszen a szó legjobb értelmében, vagy a szó legrosszabb értelmében a saját magam ura vagyok. 06 12 88 12 Éppen a közelmúltban, nevezetesen tegnap kértem két embert arra, hogy arról, hogy az elmúlt egy hétnek vagy két hétnek a csak hallgatottsági adatai milyenek, amiben kapcsolatban önöknek sem lehetnek adatai, hiszen ezekhez nem férnek hozzá. 061-253-8812 Azt mondják, nem kell ellenség, amely... Miután egybevetettem a New York Times-ot, a magyar nemzetet, a 44,4 t az indexet és a 24 t bár a 24 ra nem emlékszem, csak lehet, én azt gondolom, hogy most ítlapok egybevetésével nem foglalkoznék. Hogyha önök bármilyen ügyben szeretnének megtalálni, bármilyen ügyben, akkor hajrá! Ha nem, akkor előbb-utóbb le fog peregni a mai műsorra szánt idő. Aki ezt youtube on nézi, majd utólag annak semmit nem mond, hogy most 8 óra 1 perc van. <tos> Istenes az álma de reggelre megfakul. Rossz a híre, azt mondja, minden harcban vesztel, de egy valamit nem tudnál a jobban semmilyen nemzet. Hadd mondja, Sem keletnek, sem nyugatnak, sem saját magán, Remélem, hogy a a magyarok nem csak meghalni tudnak szépen Annyiban a YouTube partnere vagyok, hogy különböző elemzéseket tudok megnézni, meg tudom nézni. Nagyon roppant érdekes 10-12 különböző ábrán mutatja a YouTube egy műsornak a történetét beleértve ki hogyan akadt rá, mennyi ideig nézte, mennyi ideig hallgatta, nem mennyi ideig nézte, milyen korosztály. A legkülönböző felmérések vannak rajta. Beleértve, hogy ami ugye az egyik legnagyobb különbség a korábbi hoz képest, hogy abban az időben, ahol most éppen vagyunk, egy-egy műsor össznégyzettségének nagyjából a tizede jön össze. Ez korábban soha nem volt így. Sokan meghallgatták a műsort este, erről rendszeresen értesítést is kaptam, de az hogy egy műsornak a nézettsége, nevezetesen a kejfejjöntsége, nagyjából egy hét alatt az a mérvadó, abban az az idő, amikor éppen, hogy ezt mondják angolul real-time-ban van, gyakorlatilag 10 vagy az alatt marad, ez mindenféleképpen változás a korábbiakhoz képest. Mondanám, hogy forradalmi változás, de forradalmi változást ugye az szó pozitív értelmében szoktak mondani. Azokat a műsorokat, amelyeket egyemek között közkívánatra. Hát egy ilyen esetben közkívánatról beszélni, amikor a nézettség a többi napon jön létre, vagy már még aznap délután eh, nehéz beszélni, de ugye a, mondjuk az, hogy a reggeli hallgatók közkívánatára hallgatva, eh, megtartva jeleg egy napot eh, úgy, hogy beszélgethetünk egymással. Abban tényleg arról van szó, hogy mindaz, ami önökben felhalmozódott, és reggel velem tartanak, abban hat nap történetét, hat nap felgyűlemlet salakját, örömét, bánatát osztják meg velem. A mai nap nem pontosan ennek a levonata, ugye most nem arról van szó, hogy én érdektelem vagyok, hiszen ha érdektelen lennék, akkor nem készítettem volna hétfőn és kedden műsort, nem lenne holnap és holnap után műsor. Ez a műsor a mai, és sok ehhez hasonló kivár a szónak abban az értelmében, hogy lehetővé teszi, hogy amennyiben önökben ez a salak, idézőjelesen salak, ami felhalmozódott hat nap alatt, azt megoszták velem. Adott esetben a műsorral kapcsolatban valószínűleg az a lényegtelenebb, egyébként meg azzal kapcsolatban, ami önökkel történt. Egy ilyen műsorból, mint a mai, nem lehet levonni konzekvenciát kettőből, háromból, négyből sem. Egyelőre nem gondolom ezeket a napokat kihagyni, de természetesen alapvetően önökön múlik az, hogy ezekkel a napokkal hogyan élnek, mert ezeket a napokat én nem tudom és nem is akarom úgy kitölteni, mint hogy kitöltöm egyébként a hétfőt, a keddet, a csütörtöket és a pénteket. Ennek megfelelően azt mondom, hogy 061-253-88-12, ami utalás arra, hogy amennyiben nem kezdenek el telefonálni, akkor 8 óra 13 perckor, ami 5 percre van ide, el fogok köszönni. 061-253-88-12, 061-253-88-12. mm Nulla, másodszor. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, minden nap meglepetés és minden nap korlátozott apokalipszis. Hogyha nem ez volt az utolsó, akkor megmaradt kísérletének 061-253-8812, senki többet. Meglepetés, korlátozott apokalipszis, ne felejtsenek el feliratkozni a KFJNC YouTube csatornájára, és lájkolják like a Facebook oldalát. Az üzenet, amit most elmondok, az kizárólag azoknak szól, akik most szerdáreggel reggel hallgatnak. Holnap reggel Wintermontel Zsolt és Kisambus lesznek a vendégeim. A műsor 7 óra 14 perckor kezdődik, és sok szeretettel vannak várva. 80 másodperc áll a rendelkezésükre arra, hogy ide ragassanak, és tovább folytatódjék a február 8-ai szerdaikei fejancsi. 75. Hát ennyi halmozódott felülnek, vagy ennyit tartottak szükségesnek megosztani velem megfelelő rész alá húzandó. A hét többi napján megmutatom önöknek, hogy vannak gondolataim a világról. Ezt a mai ezt arra tartottam fenn, hogy az önök gondolatait hallgassam meg, és beszélgessek önökkel ezekről. Ennyire tellett. No hoztatás. Viszont hallásra, viszont látásra.